Přátelé Tomáš a Gordon. Tomáš je mašinka, která bydlí na velkém nádraží na ostrově Sodor. Je to Škodolibha malá lokomotiva s malými koly, malým komínkem, malým kotlem a malou kabinou. Taky je to puntičkářská mašinka a pořád postrkuje vagóny, aby byly připravené na velké mašinky, které s nimi jezdí daleko. Když vlaky přijedou, odváží prázdné vagóny pryč, aby si velké mašinky mohly odpočinout. Tomáš si myslí, že žádná mašinka nepracuje tolik jako on. Rád si z nich utahuje. Je z Gordona největší a nejpišnější mašinky ze všech. Tomáš na něj nezdvořile hvízdá. Probuď, se, lenochu! proč nepracuješ tak tvrdě jako já? Gordon jednou táhnul dlouhý rychlík a vrátil se na nádraží velmi unavený. Zrovna chtěl jít spát, když ho Tomáš drze oslovil. Probuď, se, lenochu! zkus pro změnu pracovat. Že mě nechytíš. A se smíchem odjel. Místo toho, aby šel Gordon spát, přemýšlel, jak to Tomášovi vrátí. Jednoho rána se Tomáš probudil. Jeho strojvůdce a topič ho nemohli nastartovat. Vyhasl mu oheň a neměl dost páry. Už byl skoro čas na rychlík. Lidé čekali, ale vagony nebyly připravené. Tomáš konečně nastartoval. Já mináčku, já mináčku zýval Přispěchal na stanici, kde čekal Gordon Pospěš si, řekl Gordon Pospěš si sám, řekl Tomáš Gordon začal spřádat plány Ano, řekl Gordon, pospíším si Ještě než se vagony úplně zastavily Gordon se nechal připojit k vlaku Rychle nastupovat, hřízdal. Tomáš obvykle tlačí velké vlaky, aby jim pomohl se rozjet. Ale vždycky ho nejdřív odpojí. Tentokrát Gordon vyrazil tak rychle, že zapomněli Tomáše odpojit. Přišla Gordonova šance. Rychle, rychle, supěl na vagóny. Vlak jel rychleji a rychleji. Až moc rychle na Tomáše. Chtěl zastavit, ale nemohl. Píp, píp, píp, stát, stát. Rychle, rychle, rychle, smál se Gordon. Teď neutečeš, teď neutečeš, Smáli se vagóny. Chudák Tomáš jel rychlej než kdy dřív. Docházel mu dech a bolala ho kola, ale musel jet dál. Už nikdy nebudu stejný, pomyslel si smutně. Budu mít opotřebovaná kola. Konečně zastavili na nádraží. Tomáše odpojili. Byl unavený a cítil se hloupě. Jel na točnu a myslel si, že se mu budou všichni smát. Radši se schoval na vedlejší kolej. No, malý Tomáši, smál se Gordon, teď víš, co je to tvrdá práce, je to tak? Chudák Tomáš nemohl odpovědět, nemohl popadnout dech, jen pomalu odsupěl, aby si odpočinul a hodně se napil. Jel domů pomalu a od té chvíle si dával pozor, aby nebyl na Gordon drzí. Vyrobil Jim Jim v roce 2007. Jim Jim uvádí Tomáš a přátelé. Edward a Gordon. Jednoho dne byl Edward v Depu, kde žil s ostatními mašinkami. Všechny byly větší než Edward a chvástali se. Strojvůdce už si tě nevybere, řekl Gordon. Chce silné mašinky jako jsme my. Ale strojvůdce a topič Edwarda litovali. Chtěl bys dneska ven? Ano, prosím, řekl Edward. Rozdělali v něm oheň, udělali hodně páry a Edward odsupěl. Ostatní mašinky se zlobily, že zůstaly pozadu. Edward celý den tvrdě pracoval. Byl moc hodný na vagóny a strojvůdce z něj měl radost. Zítra zase jedu ven, řekl Edward večer ostatním mašinkám. Co tomu říkáte? Ale neslyšel, co si mysleli, protože byl tak unavený a spokojený, že okamžitě usnul. Příštího rána se Edward probudil a zjistil, že se nic nezměnilo. Gordon se stále chvástal. Dívej se, malý Edwarde, jak tudy prosvištím s rychlíkem. Bude to pro tebe úžasný pohled. Ahoj, malý Edwarde. Odpoledne si na mě dávej pozor. Edward jel posunout vagóny. Posunování měl rád. Bavilo ho hráci si s vagóny. Pomalu k ním přijel a strčil do nich. Pak zastavil a ty hloupé vagóny do sebe narazily. Ó! Volali, co se to děje? Edward si hrál a už tam žádné vagóny nebyly. Pak odpočíval. Najednou slyšel písknutí. Gordon byl naštvaný. Místo nablízkaných vagónů táhnul spoustu špinavých. Nákladní vlak, nákladní vlak, nákladní vlak, vrčel. To je hanba, to je hanba, to je hanba. Edward se smál a jel pro další vagóny. Pak nastaly potíže. Gordon nemůže vyjet do kopce, zavolal zřízenec na Edvardova strojvůce. Pojedeš do něj s Edwardem strčit? Našli Gorna uprostřed kopce naštvaného. Jeho strojvůce a Topič k němu přísně promlouvali. Ty se nesnažíš. Já to nezvládnu, řekl Gordon. Ty hlučné vagóny mě táhnou dolů. Přišel Edwardu v strojvůce, Přijeli jsme do tebe strčit. To nepomůže, řekl Gordon. Jen počkej, odpověděl Edwardu v strojvůdce. Couvli s vlakem zpátky pod kopec. Jsem připravený, řekl Edward. Nepomůže to, vrčel Gordon. Tlačili a tlačili, jak jen to šlo. Nezvládnu to, nezvládnu to, nezvládnu to, supěl Gordon. Já to zvládnu, já to zvládnu, já to zvládnu, supěl Edward. Edward tlačil a supěl a supěl a tlačil, jak jen to šlo. Než se Gordon stačil vzpamatovat, byl na vrcholku kopce. Zvládnul jsem to, zvládnu, jsem to, zvládnu jsem to, řekl pešně. Úplně na Edwarda zapomněl a ani mu nepoděkoval. Edward byl bez dechu a zůstal daleko za ním. Dojel na další stanici a zjistil, že strojvůdce i topič jsou s ním velmi spokojení. Topič mu dal napít a strojvůdce řekl, zítra ti dám nový nátěr, budeš krásně modrý s červenými pruhy, bude z tebe nejhezčí mašinka v depu. Vyrobil Jim Jim v roce 2007. Jim Jim uvádí Tomáš a přátelé. Henryho smutný příběh. Jednoho dne se mašinka táhnoucí vlak bála pár kapek deště. Vjela do tunelu, hvízdla komínem a odmítla vyjet ven. Tou mašinkou byl Henry. Jeho strojvůce a topič se s ním dohadovali, ale on se ani nehnul. Dežť by zničil můj krásný zelený nátěr a červené pruhy, řekl. Průvočí pískal na píšťalku, až mu došel dech a mával vlajkou, až ho bolely ruce. Ale Henry dál zůstával v tunelu a pouštěl na ně páru. Nezničím si kvůli vám svůj zelený nátěr s červenými pruhy. Pak přišel sir Topham Head, který měl na starosti všechny mašinky na sodoru. Říkali mu tlustý zprávce. Vytáhneme tě ven, řekl tlustý zprávce, ale Henry na něj jen fouknul páru. Všichni tahali kromě tlustého správce, eh, protože, eh, řekl, můj lékař mi zakázal tahat, ale Henry dál stál v tunelu. Pak se ho pokusili tlačit zezadu. Tlustý správce řekl, raz, dva, tři, tlačte. Ale nepomohl jim. Eh, eh, můj doktor mi zakázal tlačit, řekl, Tlačili a tlačili a tlačili, ale Henry dál stál v tunelu. Nakonec přijel Tomáš. Průvočí zamával červenou vlajkou a zastavil ho. Všichni se s Henrym dohadovali. Podívej, přestalo pršet, řekli. Ano, ale brzo zase začne, řekl Henry. A co se stane s mým zeleným nátěrem a červenými pruhy? Tomáš tlačil a supěl Tlačil jak nejvíce mohl Ale Henry byl pořád v tunelu Nakonec to tlustý správce vzdal Sebereme ti koleje, řekl Necháme tě tady stát na věky věků Sebrali staré koleje a postavili před Henrym zeď, aby nemohl vjet z tunelu. Mohl se jen dívat na to, jak vlaky jezdí vedlejším tunelem. Byl moc smutný, protože se bál, že už nikdo neuvidí jeho zelený nátěr a červené pruhy. Často kolem něj jezdili i Edward a Gordon. Edward řekl, Pip, ahoj. A Gordon řekl, pup, pup, pup, dobře ti tak. Chudák Henry neměl páru a nemohl odpovědět, jeho oheň vyhasl. Rach a špína z tunelu brzy zničili jeho zelený nátěr a červené pruhy. Přemýšlel, jestli ještě někdy bude táhat vlaky. Ale já myslím, že si ten trest zasloužil. Co myslíte? Jim, Jim v roce 2007. Jim Jem uvádí Tomáš a přátelé Edward Gordon a Henry. Gordon vždycky tahal velký expres. Byl hrdý, že je jediná silná mašinka, která to zvládne. Byl plný důležitých lidí, jako byl tlustý správce, a Gordon se vždycky snažil jet co nejrychleji. Rychle, rychle, rychle, říkal. Šupity, šup, šupity, šup, šupity, šup, odpovídali vagony. Za chvilku Gordon viděl tunel, ve kterém stál za zdí osamělý Henry. Ach jo pomyslel si Henry. Proč jsem se staral, že mi déšť zničí můj krásný nátěr? Jestli pak mi tlustý správce někdy odpustí a znovu mě pustí ven? Zahvízdám na Henryho, řekl Gordon. Už byl skoro u něj, když... Gordon jel pomalej a pomalej v oblaku páry. Jeho strojvůdce zastavil vlak. Co se mi to stalo? zeptal se Gordon. Jsem tak slabý... Prasknul tě ventil, řekl strojvůdce. Už ten vlak neutáhneš. Je mi ne, řekl Gordon. Jeli jsme tak krásně a teď se mi Henry směje. Všichni se na Gordna přijeli podívat. Hmm, řekl tlustý zprávce. Tyhle velké mašinky jsem nikdy neměl rád. Pořád mají poruchy. I hned pošlete pro jinou mašinku. Průvočí se vypravil pro mašinku a ostatní odpojili Gordna, který měl akorát dost sil, aby odsupěl na vedlejší kolej. Na nádraží byl už jen Edward. Aspoň to zkusím, řekl. Hmm, řekl Gordon. To nemá cenu, Edward ten vlak neutáhne. Edward supěl a táhnul a táhnul a supěl, ale s těžkými vagóny ani nehnul. Já to říkal, poznamenal Gordon. Co kdyby to zkusil Henry? Ano, řekl tlustý zprávce, ať to zkusí. Pomůžeš táhnout tenhle vlak Henry? zeptal se. Ano, řekl Henry. Když měl Henry dost páry, vysupěl ven. Byl špinavý a pokrytý pavučinami. O, jsem stuhlý, jsem stuhlý, naříkal. Projed se, aby se zrozíbal a najdi si točnu, řekl tlustý zprávce. Když se Henry vrátil, cítil se mnohem líp. Připojil ho. Píp, píp, řekl Edward, jsem připravený, píp, píp, píp, řekl Henry, já taky, tahej, my to dokážeme, tahej, my to dokážeme, supěli oba. Zvládli jsme to, zvládli jsme to, řekl Edward a Henry, zvládli jsme to, hurá, zvládli jsme to, hurá, volali vagóny, všichni byli nadšení. Tlustý zprávce se vyklonil z okýnka a zamával na Edwarda a Henryho, ale vlak jel tak rychle, že mu vítr odfouknul klobouk do pole, kde ho Beran snědl na svačinu. Zastavili až na nádraží na konci tratě. Všichni cestující jim děkovali a tlustý správce slíbil Henrymu, že dostane nový nátěr. Na cestě domů pomohli Edward s Henrym Gordonovi do depa. Všechny tři mašinky jsou nyní dobrými přáteli. Henrymu teď už déšť nevadí. Ví, že nejlepší způsob, jak si zachovat krásný nátěr, je neschovávat se v tunelu, ale požádat strojvůdce, aby ho pořádně očistil. Vyrobil Jim Jam v roce 2007. Tomáš a přátelé Tomášův vlak Mašinka Tomáš si stěžoval ostatním mašinkám. Já pořád jen posunuji vagóny, zatímco vy s nimi jezdíte na daleké cesty. Ostatní mašinky se smály. Proč taky nemůžu tahat osobní vlaky? Jsi příliš netrpělivý, řekli ostatní. Určitě bys na něco zapomněl, hloupost, řekl Tomáš. Já vám ukážu. Jednoho večera zůstali s Henrym sami. Henry byl nemocný. Dělníci se snažili, ale nezlepšilo se to. Příštího rána mu bylo pořád špatně. Henry obvykle vezl první vlak a Tomáš musel připravit vagóny. Když je Henry nemocný, pomyslel si, možná jeho vlak povezu já. Tomáš spěchal pro vagóny. Pospěšte si, pospěšte si, honil je. Je spousta času, je spousta času, vrčeli vagony. Tomáš je odvezl na nástupiště a chtěl se hned pustit dopředu. Ale jeho strojvůdce mu to nedovolil. Nebuď netrpělivý Tomáši. Tomáš čekal a čekal. Lidé nastoupili. Průvočí a přednosta chodili kolem dokola. Zřízenec zabouchnul dveře a Henry pořád nikde... Tomáš se těšil čím dál víc. Tlustý zprávce se přišel podívat, co se děje. Průvočí a přednosta mu řekli o Henrym. Najděte jinou mašinku, nařídil. Je tu jenom Tomáš, řekli. Budeš to muset zvládnout, Tomáši, pospěš si. Tomáš jel dopředu a couvnul k vagónům, připravený vyrazit. Nebuď netrpělivý, řekl mu strojvůdce. Počkej, až bude všechno připravené, ale Tomáš ho rozčílením ani neposlouchal. Nikdo neví, co se stalo pak. Možná zapomněli připojit Tomáše k vlaku, nebo strojvůdce se odbrzdil omylem. Tomáš se prostě rozjel. Když přejel první návěstí, lidé na něj mávali a křičeli, ale on nezastavil. Mávají na mě, protože jsem tak krásná mašinka, pomyslel si důležitě. Henry říká, jak je těžké tahat vlaky, ale podle mě je to snadné. Rychle, rychle, rychle, supěl ve snaze být jako Gordon. Lidé mě ještě nikdy neviděli táhnout vlak. Je to od ní hezké, že mávají. Zahvízdnul. Pip pip. děkuju. Přijeli ke znamení nebezpečí. Hrome, pomyslel si. Musím zastavit a to jsem jel tak krásně. Je to otrava. Rozlobeně zahvízdal. Pip, pip. Přiběhl k němu signalista. Ahoj, Tomáši, řekl. Co tady děláš? Přece táhnu vlak? Řekl Tomáš. Co pak nevidíte? A kde máš vagóny? Tomáš se ohlédnul. U všech všudy, řekl. Já jsem je tam nechal. Ano, řekl signalista. Radši se pro ně rychle vrať. Chudák Tomáš byl tak smutný, že málem plakal. Hlavu vzhůru, řekl strojvůdce. Vrátíme se a zkusíme to znova. Nádraží cestující mluvili jeden přes druhého. Říkali tlustému zprávci, jakou má mizernou železnici, ale když se Tomáš vrátil, viděli, jak je smutný a nemohli se zlobit. Připojili ho k vlaku a tentokrát s ním skutečně odjel. Ještě dlouho poté se ostatní mašinky Tomášovi smály a říkali Podívejte, to je Tomáš, který chtěl táhnout vlak, ale zapomněl vagony. Jim v roce 2007 Jim Jam uvádí Tomáš a přátelé Tomáš a vagóny. Mašinka Tomáš pořád všechny otravoval. Každou noc nechtěl nechat ostatní mašinky spát. Už mě unavuje posunovat vagóny, já chci vidět svět. Ostatní mašinky si ho moc nevšímaly, protože Tomáš byl malá mašinka s dlouhým jazykem. Ale jedné noci přijel do depa Edward. Byl hodná malá mašinka a Tomáše mu bylo líto. Zítra vezu domů nějaké vagóny. Když je odvezeš za mě, já budu na nádraží posunovat vagóny. Děkuji, řekl Tomáš. Jsi moc hodný. Příštího rána se Edward a Tomáš zeptali svých strojvůdců a ti souhlasili. Tomáš jel spokojeně pro vagóny. Vagóny jsou hloupé a hručné, Hodně mluví a nedávají pozor na to, co dělají. Nerad to říkám, ale zkoušej různé triky na mašinky, co na ně nejsou zvyklé. Edward věděl o vagónech všechno. Varoval Tomáše, a tě opatrný, ale Tomáš byl tak nadšený, že ho ani neposlouchal. Zřízenec vagóny připojil a Tomáš byl připravený vyrazit. Průvočí písknul na píšťalku. Píp, píp, odpověděl Tomáš a vyrazil ale vagóny nebyly připravené. Ho, oh, oh, ho, oh, ho, křičeli. Počkej, Tomáši, počkej! Ale Tomáš nečekal. Honem, oh, honem! Oh, supěl. Dobře, dobře, nespěchej, dobře, nespěchej! Vrčeli vagóny. Tomáš jel čím dál rychleji. Uí, hvízdal, když projeli Henryho tunelem. Rychle, rychle, volal Tomáš. Byl na sebe moc pyšný, ale vagóny byly čím dál víc naštvané. Nakonec Tomáš zpomalil, když přijel ke Gordnovu kopci. Malu, varoval strojvůdce, když dorazili až nahoru. Začal brzdit. Zastavujeme, zastavujeme! Volal Tomáš. Ne, ne, ne, ne, ne, Odpověděli vagóny a vráželi do sebe. Jedem, jedem! Než je se stačil zastavit, strčili Tomáše dolů z kopce, řinčeli a smáli se za ním. Chudák Tomáš se je snažil zvrzdit, aby nejeli tak rychle. Nestrkejte, nestrkejte, volal, ale vagóny ho neposlouchali. Rychle, rychle! Hloupě se posmívali. Blíží se nádraží. Je je, co budu dělat? Volal. Prolétli stanicí přímo do nákladního dvora. Tomáš zavřel oči. Musím zastavit. Když otevřel oči, zjistil, že zastavil těsně před zarážedly. A díval se na něj tlustý zprávce. Co tady děláš, Tomáši? zeptal se. Přivezl jsem Edwardovi vagóny, odpověděl Tomáš. Proč jel tak rychle? Já jsem nechtěl, strčili do mě, řekl Tomáš. Ještě se musíš o vagónech hodně učit, Tomáši. Až je budeš vozit pár týdnů, budeš o nich vědět skoro tolik, co Edward. Pak z tebe bude užitečná mašinka. Vyrobil Jim Jam v roce 2007. Jim Jam uvádí Tomáš a přátelé. Tomáš a pohotovostní vlak. Tlustý správce chodil na nádraží každý den na vlak. Ahoj, řekl každé Tomášovi. Nezapomeň, nebuď netrpělivý Tomáši. Nikdy nebudeš tak silný a rychlý jako Gordon, ale může z tebe být užitečná mašinka. Nenech si od těch hloupých vagónů nic líbit. Vagónů bylo hodně a Tomáš tvrdě pracoval, aby je dostal na správné místo. Byl tam také jeden menší vůz se dvěma podivnými věcmi, kterým strojvůdce říkal jeřáby. To je pohotovostní vlak, řekl Tomášovi. Jeřáby slouží ke zvedání těžkých věcí, jako jsou lokomotivy, vagóny a nákladní vozy. Jednoho dne byl Tomáš na nádraží. Najednou slyšel pískat mašinku: Pomoc, pomoc! Nákladní vlak jel kolem obrovskou rychlostí. Tou mašinkou byl James a byl vyděšený. Hořeli mu brzdy. Strkají do mě, strkají do mě, sípal. Dál, dál, dál, smáli se vagóny. Chudák James výzdal pomoc, pomoc a pak zmizel. Chtěl bych těm vagónům dát za vyučenou, řekl Tomáš. Brzy přišel poplach. James vykolejil pohotovostní vlak, rychle! Připojili Tomáše a jeli. Tomáš se snažil, jak jen mohl. Rychle, rychle, rychle supěl. Nesnažil se být jako Gordon. Myslel to vážně. Čertu s vagóny a jejich triky. Snad chudák James není zraněný. Jamesů v strojvůdce a topič zjišťovali, jestli není zraněný. To nic, Jamesy, řekli. Nebyla to tvoje vina. To ty dřevěné brzdy, které ti dali. Říkali jsme, že jsou k ničemu. Tomáš přistavil havarijní vlak. Pak odstranili nepoškozené vagóny z cesty. Je, Mináčku, je, Mináčku, úpěli. Dobře vám tak, dobře vám tak, supěl Tomáš. Celé odpoledne tvrdě pracoval na odstraňování vagónů. Tohle vás naučí, tohle vás naučí, řekl vagón. Ony odpovídali: Ano, pravda, ano, pravda. Rozbité vagóny tam nechali a pomocí jeřábů postavili Jamese zpátky na koleje. Můžil se pohnout, ale nemohl. Tak mu Tomáš pomohl zpátky do depa. Tlustý správce na ně netrpělivě čekal. Nože, Tomáši, řekl, slyšel jsem o tom a mám s tebe radost. Jsi velmi užitečná mašinka. James dostane nové brzdy a nový nátěr. A ty dostaneš vlastní trasu. Děkuji, pane, řekl Tomáš. Teď je Tomáš šťastný. Má vlastní trasu a dva vagóny jménem Annie a Clarabel. Celý den s nimi pyšně jezdí sem a tam. Nikdy není osamělý. Edward a Henry se u něj často staví a řeknou mu novinky. Gordon pořád spěchá, ale nikdy nezapomene hvízdnout. Pop, pop! A Tomáš mu vždycky odpoví. Píp, píp. Jim Jam v roce 2007.